hadju Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem wa sharra l'umuri muhdathatu ha wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fin nari thumma emma ba'du i gjith falëndërimi apsolut i takon vëtëm allahu gjelle gjelaluhu zotit të botra ve kryusit të gjithsis për shëndajtjet mëshira bëkimet të zotit Shofshmi më të mirën dhe zotëriju në pengamberve Muhammedin sallallahu aleyhi sallam Mi shok të ti besnik Bi faminën ti të ndërshme Bi bashkëshortët ti të pastra Dhe mbi gjithë muslimanët të cëtë të, të, të ndjekën rrugën e ti me të mirë Deli në ditën e gjikimit Do të vazhdojmë e lejnë Allahu Gjelle Gjelalu Të ledzojmë diçka nga jetët e Zotit Subhanehu e Teala Duke u mundu me nëzirë mësime Dhe me më nëzirë këshila Për të zbatua tonë e jetët tona Dhe për të regullu jetën tonë përputhje me libri në Zotit Gjelle Gjelaluhu Për asë me vazhduhe në surën El Kamer Kaptinën El Kamer të cilën e kemi filluhe Allahu Gjelle Gjelaluhu E ka silë në gjarin e Ademit Aleji Salatu Ves Salam Pes herë në Kur'an Në raport me Gjunahin e ti kundre gjunahi dhe përbal më katit të Ademit Alehi Salatu Veselam edhe ajo është mgranja e pejmes Ademi Alehi Salatu Veselam u fut në gjemnet nga ona Allahu Subhane Huet Eala dhe ju ndalue një pejme caktuar ju ndalue një pejme dhe ju leju gjithë shka tjetër ju ndalue një sendë dhe ju, lejuan shumë sende Allahu ja dha shumë begati dhe e privoj për një peme e cile do t'i shkakton të telashe të mdoja edhe ajo është zbritje në këtë bot dhe dalje në këtë bot mirë pa Allahu te bare kjo e te ala nga ka tregu në Kur'an se kure ka qërtu Ademin a lehi salatu e selam dhe kure ka alarmu për gjunajnë e ti dhe pasoja të gjunajt e ti, allohu të barë, kjovë të arën, e kanë djerë neve në shesh natyrën e ademit, e me natyrën e ademit e kuptojnë në natyrën tonë, se na jena bitë e ademit. Neve jemi bitë e ademit. Madje, djetarët thonë, ajo qëka është të ademi, të na edhe më shumë. Ajo qëka është të ademi, të na edhe më shumë. Allahu Gjellë Gjellëluhu ju drejtu Ademit kër e hangër pëmën i tha elem enhekuma antil kume shëgjara a nuk ju ndalova nga kjo pëmë mos të prekni a nuk ju ndalova nga kjo pëmë mos të afrojni dhe mos të haniket pëmë ju drejtuat Ademit dhe bashkërët së ti Dhe ajo qëka e kishtë e mashtru Ademin Alehi Salatu Veselam për të hangër pëmën, ishte fjale e iblisit, fjale e shejtanit, fjale e djallit, ku e kishtë e mashtru e, jo me ditë qka qka është njëriut, po qka brenda njëriut. Qka i tha iblisit kure mashtru Ademin Alehi Salatu Veselam për të hangër pëmën? Me gjithë se Ademi a.s. nuk ishtë njëri torolak Nuk ishtë njëri i rand ka mendja Nuk ishtë njëri mendjelet Ademi a.s. ishtë pe nga ber Ademi a.s. ishtë i zhvillum në të logik Nga se i pari njërzimit ka pos mendje Ka qenë shumë i zhvillum Ka qenë te për i menqur Ademi a.s. Ka qenë te për i zgjut dhe mendjeho dhe mendje pret Me gjithë këta e ka hunger payment Me gjithë të e ka hongër pëjmët. Që i tha iblisi? Hel edullu ke ala shëgjëratil këllët, vë mullkin lajëblë. I tha iblisi Ademit, o Adem, a do me ta të regu një pëjmë, a do me ta të regu një pëjmë, e cila nëse haqët, zvdëskur. Pro nëse haqët pëjmë, ti nuk vdëskur dhe gjithashtu prej shpërblimet e të kësa ngranje ashtë edhe një mulk një mbretri një pushtet të madh i cilis përfundon kur këto ishin dy fjalt e iblisit kure mashtroja ademin që ta ka pe pejme dhe ta haje pra i tha Allahu nuk të kanë ndalu pi së saj pejme në jetë aje tjetër dhe të mëzbash me lache se me lache së vdës kur në kuptimin se nuk i naka kalëzua allohu i gjellëvara, kur vdejse. Ndërsa birit e ademit i është çaktue vdekja. Pra dy prekje dhe dy nga tësmimet të e dëshirave. Mës me vdekur dhe me të dhonë një pushtet të madhë. Këto janë dy në stikët e brenda njëriut. Këto janë dy në stikët e që njëriju nuk dëshiron me ndrujet. Njëriju nuk dëshiron me vdekë. Njëriju e do një pushtet të madhë. Njeriu dom me pas shumë. Njeriu nuk fryhet let, njeriu nuk ngopet let. Po më e para dhe në shumë ajete ja ka citu, mës me vdek, mës me Mir, e ka cituar mos më vdek, s'do më vdek. Mirë. Dietard kur e kanë studiuar, kjo meselë është meselë e një or në Kur'an, në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajet që do shërojnë ana më nxjerr nga kjo ngjarje është një meselë tjetër. Ademin kur e çortoi Allahu xhellahu ala dhe kur i tha pse ha ngre pemën, çka ka ka ndaluar për isaj, dietar thonë, Allahu nuk i tha pse o Adem dështe me jetë pa fund? Pse o Adem ti peki dëshirën mos më vdeg dhe mos më ndrujet, nuk i tha kështu. Nuk i tha pse o Adem po do shumë pushtet? Pse o Adem ti po do shumë pasuri, mulk? Nuk i tha këto. Allah nuk i tha pëse ti po do me jetu ue. Nuk i tha pëse ti po do pushtet. Nuk i tha se prej nga ti, prej nga ti tu tarë kjo dëshirë që mos me vdekë kur. Jo, jo, jo. Aja kishtë kriu, aja din. Dëshira për tjetu, dëshira për mos, drujet, dëshira për mos me vdekë është thellë në shpirtin e njëriut. Thellë në shpirtin e njëriut. Andë Allah nuk e qërtoj për këtë mesele. Allah nuk e qërtoj në dikanë për diçka shka e ka kryu për qëta. Allona ka kryu për me jetu pa fund, da e ka cituë e se në botën tjetër s'ka fund. Khali ti në fiha ebede, ati janë në jetë të pa fundshme e pavdekshme. Nuk merë fund. Allona ka vendosë mrenda i stiktit. Nuk i thapë se ti do me jetu shumë, kushtë të atyje se kemi jetu shumë, por i tha, elem e nhekuma antil kuma shëgjara. A nuk ju thashme se praktinip kjetë pejmë? Dhe ta ar thonë, është e në tërshme me jetuan, është e në tërshme me dasht jetën, është e në tërshme mos me dasht më vdek, është e në tërshme me deshiru njeri ju me, me pas jetën e pavdekshme, është e në tërshme njeri ju me pas pasurit, është e në tërshme njeri ju me, me dasht pasurien, është e në tërshme njeri ju me dasht këtë bot, është e në të është në tërshme njeri ju me lakmue pas sendeve çka i përstatën për shpirtin dhe lakmin e ti. është në tërshme. Argument? Argument është se Allah nuk i tha dhejmit kushtë tha tyje me dëshiru jetën. Kushtë tha tyje me dëshiru pushtet? Jo, po ja tha një mesejle tjetër. Tha kushtë tha tyje me hangër për e mëna? Nuk të thash mësë me prejkë? Kështë ka argumenton? Allahu Gjelluala në ka kryu dhe aji din instikte tona dhe bërëndite tona dhe qka zihet atje mërënda qka zihet atje mërënda neve dhe qka përzihet Allahu Tebare Kjovë Teala i cilën e ka kryu e të, jashmën dhe të mërëndshmën në edin mërënda qka në zihet mërënda tha kred në regull pra diotartë dëshirojnë me zburthi këta jet Allahu Gjelluala i tha kred në regull krejt e në tërshme krejt të mamë t'i zdo me vdek krejt të mamë t'i do me jetruhe krejt të mamë do me pas pasuri krejt të mamë t'i do më qenë i pa vdekshëm krejt në regull ta kam vendosë unë e këta unë t'kam vendosë se t'kum fripi shpirtit unë t'kum frije i përjetëshmi i pa vdekshmi i pa filimti unë t'kum fritije dhe t'i kime dash këta mirë po rrugën metodën, formulën nuk e ke gjetë. Është në rregull o Adem, është në rregull Adem me dash të me jetuaj. Është në rregull o Adem me dash mos me vdekje dhe me urrej vdekjen. Është në rregull o Adem me dash pasurinë dhe me i dash lakmit, çka të shkoim për shtati, gjasë un ti kon krijua ato. Mir po nuk është në rregull o Adem, me e zed rrugën e gabuar. Nuk është në rego, adem, me hunger payment, që ka une ka mëndalue, e ti me mendu, se që aty e ku mëndosë për jetë shmërien. Nuk është rego kja. Pra, Allahu te bareke, alla, nuk e ka qërtu këtë bot, nuk e ka alarmu këtë bot, nuk e ka alarmu e njeriun nga pasuria. Nuk e ka alarmu, Allahu njeriun, që njeriun të, të lakmoje me jetu dhe me qeni pavdekshim. Nuk e ka. Në asë një ajet, Allahu gjellu, nuk në kanë zitë kunder pasuris, kunder bëllokit, kunder dëshires për të jetu, asë njëherë, asë një ajetë. Mirë, për në kanë zitë dhe në ka alërmu, dhe në ka qërtu nga rrugët e pallitshme të arritës e pasuris. Allahu e ka leju të rektin dhe e ka bo haram kamatën. Ka thënë Allahu të barëke o teala, jem haku Allahu rriba wa jurbis së dakatë, قالت <سؤال> الله <سؤال> جل وعلا ان سوره البقره الله شنتن و اسبه اسبه قماتا نو يات براچت املكن قماتن ويرب الصدقات و استون و ازمدون و ياب بلق صدقايس احل الله البيع وحرم الربا Ka thana Allahu Jellal wal Ala, Allah e ka leju tregtiën dhe e ka ndalu ka motën. Kjo çka argumenton. Se njeriu e ka në istek dëshirën për pasuri dhe për lakmi, dhe kësaj bote mirë po në rrugën e lëshme. Allahu e don këto. Allahu e don, gat sa ai ta ka vendos dëshirën dhe dëshiron që ti më lakmo. Në surën El-Juma, Allahu Jellal wal Ala thot: "Iza nudi e, ila salati jomil gjumaha kur të bëhë thyrja për namazin e gjumas fes'au ila dhikrilla vraponi drejt për me njësa Allah fejda kubi jeti salat kur të përfundoj e namazin qka thëtë Allahu kur të përfundoj e namazin? është a i cile ka kryu instiktin dhe din instiktin që kërkon dhe lakmija që kërkon tha atal që shkini vrapu e? që ishkini vrapu e për të arë namaz, ta ishvraponi, feb të gu, min fadlillah, dilni dhe kërkoni begatire zotit, kërkoni pasurin, dilni dhe kërkoni pasurin, kjo qka është? Kjo është sa Allahute Barë, kjo Uetala ka vendohës sistem, kërkone pasurin, kërkone trektin, kërkone rrugën e lichme për të aritër të pasuria, nga së është t'in stik njërzorë, nga së është një lakmi njërzore dhe une e kam vendosë këta andaj dhe kur të thiret namazi shkoni në namaz dhe kur të përfundot namazi qka me ba dilni dhe kërkoni ata qka e kini mbrenda lakmive t'juve andaj ademi t'ale i salatu e salam qka i tha Allahu të bardhë kjo vëtjala dhe o adem kërejt në regullësht kërejt e natyrë shmësht une e këmë të këtu këta timës me dash me vdek une e këmë të këtu e A i sharadhi Allahu anha, një ditë për e ditëve e dëgjoj për nga mberin sallallahu aleyhu sallem, duke fol për me lachet e vdekjes. Dhe e dëgjoj duke fol për takimin me Allahum. Se njeri u këndron njët, takohet me zotin e tina. E dëgjoj duke fol dhe tha për nga mberi aleyhu sallatu e selam. A i cili dëshiron mu taku me zotin e ti edhe zotive dëshiron mu taku me ta. Ajë cilë e urren takimin me Zotin e ti, edhe Zotin e urren takimin me ta. E dhe gjithë duke thonë ke shpreje, ale i salatu e salam. Dhe ajësha në monira automatike përqeptojtë që ka përthot? Tha ja Rasul Allah, tha ojë dërguar i Allahot. Inna le nëkra hulmohut, thë najna të urrejt vdekjëm. Ti të folë, kush dhe mu taku me Allahon edhe aj dhe mu taku me ta. Kushe urrejnë takimin me Allahun, edhe Allahu zdo me po ata. Zdo mu taku me ta. Aisha u frikësue. Tha mos jam unë piqatunve. Qka zdo mu taku me Allahun, anë brendin ti me s'kam mundësi me shkull këta, me largu këta. Ski mjetë, nuk eksiston mjetë qka ta shkull frigën prej vdekjes. Nuk ka mjetë qka e shkull frigën prej vdekjes. Edhe pej nga nartë. Edhe Musa alayhi salatu vesselam, kur i ka ardëllë të evdekës, hadithës na Sahih Buhari dhe Sahih Muslim, ka ardëllë të evdekës te Musa alayhi salatu vesselam, më amor, çka më amor, më amor shpirtin, ja ka heqsinin. Ja ka heqsinin. Dhe ka shkuar te Allahu i zelallahu te spodon e ardh. Spodon e ardh Musa. Nuk do më ardh. Fas çka thoi se Allahu më ka thue, më ardë te unë. Musa alai salatu e selam, për nga merë i Zotit, ka folë me Allahun gjellohala direkt. Drejt për drejt për pengesat, direkt ka folë me Allahun, subhanë huve te ara, dhe a hek me laches syrin, nga frika që s'do me shkue, në vdekje. Allahu i thët me laches, shkothuj, o Musa, edhe sa api do, edhe sa vite i do, Kishte pozitë, Allah, u të varë, kjo, u të halë, Musa. Tha, o, Musa, vete, edhe sa po do në me jetue? Tha, unë të japë një propozim. A po do në me jetue, edhe qaqë vite, vendose dorën tane, në një mushkonj, apo qfarë dush prej kafshëve, qaqë qime qa kime kaplu me dorën tane, edhe qaqë vite? Edhe qaqë vite? Tha, Musa, le i salatëve samë. Thumë me e i rabë, Tha pas taj ozot qka? Pas taj dush me arta prap të une Tha i do dhe nimi vite Tha pas taj qka ozot? Tha prap dush me arta une Tha atar jo po vitash Pas e dhe mas nimi viteve unë dhët me arta ti Dhët me arratje po vitash Musa vej i salatu e selam Gjithë këtë përleshje me qka Me me laqën e vdekjes dhe tra Transferimit në botën tjetër Kjo është e natyrshme Kjo është e natyrshme Aisha kërë e dëgjoj për nga mbira e salatu e selam, duke thonë, Ja Rasullallah, ne e urrejmë vdekjër, ne e urrejmë vdekjër, dhe kjo është transparentës dhe sinceritet dhe besnikrinë të folurit, jo në më dolavera, jo në më dolavera, ne e urrejmë vdekjër, kjo është fjale Aishës, dhe shpjegusit e aditit dojmë, për nga mbira e salatu e selam, e kam miratu u këtë frikë, tha nuk është kjo e Aishë, nuk është kjo e Aish Çalam alan Nukosh kjo ja. Kjo çka po tutesh ti prej vdekjes është natyrshme. Un po flas për diçka tjetër. Un po flas për diçka tjetër. Po çka po flas? Tha në momentin çka njeriu vdes, tash po flas. Pasi njeriu të kalu në botën tjetër, pasi ti ket kalu këtë proces të frigës, pasi ti je tmerruar dhe ti ket kalu në botën tjetër, atar tha ekziston një dëshirë. Nëse njeriu jep at pas Allahut, Dhe pas ati takimit me Zotin Gjellewara Tha atëhera dhe Allah Dëshiron me taku ata E nëse u rren me shku andej Edhe Allah u rren me shku andej Pra prej në berzakh e andej Eksistën kjo fjale imja Edhe vjen në funksion Kjo fjale imja Ndërsa në natërshmëri, në esenës Në zanafil, në themel Njëriju i friksohet vdekis Dhe Allah u Gjellegjelalu hu vdekis Në Kur'an e ka qujtë Musibe Musibe dhe kjo e mërtim nuk është nga në njërzore, pa nga në hinore, nga në Allahu Tebareke Vëtëala. E sabet kumë musibetul mëti, ka thënë Allahu Tebareke Vëtëala, kur t'ju godet musibet i vdekjes. Pra është musibet? Kjo është musibet. Andaj, nga gjari Ademit Alei Salatu Ves Selam, djetarë kanë zjerë këtë dobi, se njëri ju në këtë jetë, është vendosë për tjetue. Dhe pingamberi sallallahu aleyhi sallam ka qenjeri i cili e ka shfizu e këtë botë dhe e ka dash këtë botë. Andaj pingamberi aleyhi sallatu e selam ka tërhejtë vëretjen nga izolimi nga të qenorit murgë, nga të qenorit i pashëqrushëm me këtë dunja, nga të qenorit mos lakmitar në këtë dunja në rrugët e litshme dhe ka paralemru nga rrugët e ndaluar nga rrugët e palitshme. Madhja Ibrahimi a.s. Ibrahimi a.s. Ka qenë për njërëzve të cilët është marrë me pasuri, është marrë me trekti, dhe erisa, në në e risa në historinë e Ibrahimi a.s. Thot njërën një për i djetarëve, Ibnil Gjozi, thot Ibrahimi a.s. Atë shumë ka pas pasuri, dhe e risa një qitet i tërë me bakti ka qenë e ti. Një qitet i tërë, një qitet i tërë, komplet ka çënë me bakti, me lop dhe dele dhe deve të tij. Jaqub i alejsalatu vesselam. Jaqube alejsalatu vesselam, prej nipave të tij, djali Ishakut, aleihissalam, kur u shortuë, dorsa martesës së çështës së dënjës, e dëshira për të martuar çështë të kësaj dënjëje. Mehrin dhe sadakën që e ka pasur martu gruën e tij, Kaqën me shërbime babës së vajzës 7 vite. 7 vite me harrit delët dhe lopët për ta paguajt mehrin, për ta paguajt mehrin dhe e ka paguajt. Musa alayhi salatu vesselam, kaqën i cili e ka dashkë të botë dhe ka lakmuar në këtë botë dhe në të mirat e lejuara të kësaj bote. Argument argument është se edhe Musa alayhi salatu vesselam kur është martuë e ka pos kusht mehrin me pagujt, 8 vite shërbim babës e vajzës. 8 vite shërbim, prej vulletit e ti ja ka shtu edhe di, 10 vite i ka shërbije babës e vajzës, për çka? Për ta pagujt mehrin e bashkëshorëtës së ti. E kështu me radhë të pengamërët? E kështu me radhë të pengamërët? Andaj, nga gjari a dejmi të reji salatu dhe selam, në raport me pemen e ndaluar, në raport Me pejmën e ndaluar, djetarët kanë thanë, Allahu te barek ja vete ala, kure hangër pejmën, ademi nuk e qërtoj, nuk e qërtoj, pse ti deshte me kani pa vdekshëm, pse ti dëshiron mës me vdekur, po e, e qërtoj dhe ja tërheq i vërrejtjen se rruga, forma, metodologjia, mënyrën që ka tje kizgjev për qenjif pa vdekshëm, nuk ka mëndësi. Unë e ku më dalu, Ati shkon e provon. A nda njeriu në kët botë, në rrugët e palitshme është i çortum. Në rrugët e haramit është i çortum. Në rrugët për të arrit lakmin dhe për ta plocue Egonetina, dëshirën e Tina, në mënyrë të palitshme është i çortum. Është i kërcësuar me zjarr nga Ana Allahu Tebarekehu Teala, ndërsa në rrugët e litshme është i bekuar, është i begatum dhe është nga Ana Allahu Tebarekehu Teala i miratum. Tape nga meri sallallahu aleyhi sallam Inna Allahe Vërtet Allahe E begaton robin I dha ekelel ekle Kur të haje një ushtim Një kafshat We hamid Allahe aleyha Dhe falenderon Allahe për që të ushtim E donë Allahu që Pas ta Pasajnë adit jetër tape nga meri Aleyhi sallatu e selam Vërtet Allahe dëshiron E njëra njëmë hu Ale abdihi Allahu dëshiron mi pa Një mejtë të robit të robit Ata që e ka dhamë Allahu qëllua robit Allahu dënë mi pa të aj Dëshiron të i shofe Qëka të me dhamë dëshiron të i shofe? Të jenë të shfaqora Të jenë të shfaqora Dhe një prej komenteve të fjallës Allahu të barëke Vëtë ala Fë emma bi njëmëti rabbike Fë haddith Ka thënë Allahu u gjellu ala duke u dritupin nga mbedi sallallahu alaihi sallem Sa i përket begativit e Allahut kalzoju ato Sa i përket begativit e Allahut kalzoju ato Kanë thënë djetartë Ata që ka të këdhan, Muhammad, të ka dhanë tijo Muhammed Ata që të ka dhanë Allahu për e begativit Shfaqe, se halal e kije Shfaqe, se halal e kije E kështë të mëra Andaj, nga kjo njarje do të përfitojmë disa prej dobive e para për tyre ojse njeriu në instinktin e tij, në themelin e tij, në brendinë e tij të mbreshtme, në thellësitë e shpirtit të tij, ai e urren vdekjen, e dëshiron pavdekshmurinë, dëshiron me jetu për jetë, dëshiron që njeriu mos të ndërpritet asnjërknaçia dhe përjetimet e kësaj jete. Allahu xhallahu ala e ka miratuq këta në Kur'an. E kam i ratu këta në sunetin e pengamberi sallallahu aleyhi sallem Andaj kjo është e natyrshme dhe i gjithë asketizmi E gjithë ajo e cilë a thirët në asketizm në tekstet shëriatike Nuk ka të baje, nuk ka të baje me rrugët halad të kësaj bote Nuk ka të baje me rrugët e lejuara të kësaj bote Ma dhejë në shëriatin e allahu gjelevala Ka thirët që njëri ju të jetë i pasur Ka thirët që njëri ju të jetë E pasur, andrej sa Ibn Abi Waqas, një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në një prej smujeve të tina, të cilat supozonte se ka me vdekje, e, vdek, e pyeti pejgamberin allahu alaihi salatu wasalam dhe i tha: "Ya ja, Rasulullah, ana rajulun dhumal." Tha, "Unë jam njëri me pasuri. Unë jam njëri dhumal, zotroj pasuri. Dhe unë nuk kam familje. Unë nuk kam familje përveç anijvajs." fa atijab sadaka atë e familjes një vozë dhe interesant janë këtë hadith ose njerëzit shpesh herë i këtë skupton raportet me shariatin e Allahut te barekehu te ala me raport me dunjën e tyre ndeshët raport me dunjë shariat fa unë kam dëgjuar një vozë a pasuri kam shumë Dësa dhije që vajza, vajza është e shtëpisa ujë. E shtëpisa ujë. Kam një vajzë. Dhe pare shumë, që ka me bo? Tha dëshiroj, unë dëshiroj, pra sahabiju, për unë dëshiroj me dhanë sadaka këtë pasuri. Sadaka. Dhe që i ka e ka, dhe i në vetë. Për nga mërë, ale i salatu vësselam, i tha, jo. Jo. Tha ja për një piesë, jepë një piesë tjetër në leja familjes deri sa në muhabbet dhe biset me sahabiju dhe pëngamberit alej i salatu e selam sa me leon sadaka e sa me leon familjes i tha dëshira jeme e fundit është ja Resul Allah të japë një të tretën një të tretën të japë pasuri sadaka e dytë tretët tja la vajzës time dhe pëngamberi alej i salatu e selam është ka këse e respekton të shumë këtë sahabi dhe ndëron të shumë dhe e dinte dëshurin që ka e ka për lëmojën dhe bambirsijën dhe se zdon të pasurija e ti minet në shtëpinë e tina nëse kalonaj në botën tjetër i tha pengamberi salatu e selam e thuluth një të tretën u e thuluthu këthir tha një të tretën ama dhe kjo shumë është projekës e da ka ma si tukat I ja vendos për dhon sa ka në me pasuritë e mëdha, tha jepë ama do kjo shumë është. Për çka shumë? E shpjegoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, "Antada, antada ijak, ç't i lish pas pasarsit të tu." Cilat pasars? Një vajz, gajik. Vetëm ja. Dietar thonë, nëse janë më shumë, doza ditit është më shumë. Nëse janë ma shumë, doza hadithi stodë ma shumë. Tha që talish familjen të ande. Qikone, kjo është kuptimi shëriatik i raportit dunja botës tjetër. Raport kësoj bote me botin tjetër. Tha talish familjen të ande. Të pasur. Të pasur. E duke mosës gjatë dorën të kënjërzit është më hajrë dhe më mirë dhe më, laf, më e lafdruar të Zotijot dhe me këtë bot se sa ata mi detyrue me dal me zgjat njërzit të njërzit dorën dështë a japin, dështë asë si japin kjo është raporti dë një shëriat dë një asketizem anda i thapë nga meri në rizimin që talish familjen tonde, të ande të mjaftushëm mës mja zgjat njërzve dorën ma dje zgjat jë dorës është në nëqmim Zatja dorës është përstërsim Pas ta edhe ma shumë të përstërsim është ku i tha pengamberi Alehi salatu e selam Ndoshta e jepë, ndoshta si jepë Ndoshta të kushë jasë zatë dorë Ndoshta nuk jasë zatë Andaj, pengamberi Alehi salatu e selam Kjo është një prej aditheve Edhe adithe të shumëta Ku pengamberi Alehi salatu e selam Ka citu e tekste të qarta Se njëriju në instiktin e ti Në natyrshmërin e ti Në natyrorën e ti Zana filon e thell të shpirtit e ti Nuk ka mundësi me u shkull Dhe me u qërënjos Dashuria për kët Pasuri, për kët bot Dhe për pavdekshmorin E vetë misend I cili është i qërtum është rruga e ndaluar është rruga e haramit është rruga e cila kërkot Qka Allah e ka ndaluar Allah e te bare kjo e tera E ka ndaluar Andaj, besimtari do e mos e ka ta kuptoje raportin në këtë bot dhe botën tjetër Said ibn Gjubeir Said ibn Gjubeir në tefsirin e mesudit transmitohet një fjalë në Said ibn Gjubeir rëth qështjes kësaj dunjaje në raport me me botën tjetër Të kësaj dunjaje me botën tjetër ka dhe në Said ibn Gjubeiri e dunja me ta u lëgurur kjo botë është kënëtësi mashtruse i dha elhetke anil akhira me kusht kjo bot është kënëtësi mashtruse përjetim mashtrues nëse të mashtron nga bota tjetër pra si nëse kjo bot në peshorën tënde peshon ma shumë se akhireti atar i e mashtrua nëse kjo bot nëse fasuria kësaj bote nëse në lakmija në kësaj bote t'i ka prish standartët, t'i ka prish kriterët, t'ka bame me ndu se votat jetër është ma e vogël. Atare, është me të ghururë. Kjo është shpjegimi fjarës Allah u të varë, kjo vë të ala, se kjo bot është knaci mashtruse. Tha, emma, emma i dha, nëse kjo bot, dhe atke, ila ridhuan illa, nëse kjo bot, të nëzit me kërkuë rizalokën dhe kënëtësin e Zotit e Barëkja vë të ala, vë talepi lë akhira dhe kërkimin e akhiretit fë njëmël me ta, së kënëtësi e mirë që ashtë. Kjo është raportit. Sa'id ibn Gjubejr është nëzansi Abdullah ibn Abbasit, gjalit migës pëngamberit, salallahu aleyhu sallem, njërës të cilët e kanë guptu raportin dunja, akhiret. Andaj besimtarin nga ngjarja e Ademit alayhi salatu wasalam konkludon konkluzën do rezumein e fundit se bota tjetër dhe kjo botë nuk vjen ndesh nëse neve e kuptojm si duhet. Bota tjetër është bota e përjetësisë dhe ky instinkt është i vendosur çishk në këtë botë, për ta kuptuar dhe për ta pas pas shirën se çka do më dhënë me jetu pafund. Çka do më dhënë me jetu pafund? Andaj besimtarin nuk duhet ta kupton këtë botë sinë botë të cila nuk meriton të punohet në ta, të mundohet dhe të angazhohet njeriu në këtë botë, mirë po duhet të kërkoje rrugët e lejuara, rrugët e halalit dhe të shmangë rrugët e haramit dhe rrugët e cila të cilat Allahu te bareke u teala nuk ju jep berëçat, nuk ju jep begati dhe Allahu te bareke u teala nuk është diktë nga atë rrugë. Elusim Allahu subhanahu wa taala, që Allahu jelle jalaluhu na mësonë me kuptue, fjalën e tij ndata mësonë me kuptue fjalën e, e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahu subhanahu wa taala, që Allahu jelle jalaluhu e drejçon mendjetona me Kur'an, ta e drejçon mendjetona me sunetën e pejgamberit Allahu sallaatu wassalam, elusim Allahu jelle wala, te Allahu te bareke ve tere na musalme me Ramadanin, me perjetuar Ramadanin, aku qouli hadha, wa estaghfirullahi li wa lakum fastaghfiru, inhu huval gafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin